Палахнула подивом, що могла вона там побачити на столику? Книжки? Чи чогось вартісного перед нею не було? Вона дивилася у філіжанку. Профіл майже пташиний, майже переляканий, Ще дужче загострився. Одягнута вона була в щось середнє, Між гунею і пончо, що коли взяти рукою чашку, яка викликає того непідробного переляку, то рукав закриває, чи не пів столика. А потім отак полізти в сумочку, скажімо, по цигарку, мить і філіжанки не стало. Роман спостерігав, як подив, чи пак переляк поволі зникає з лиця незнайомки. Вона видихала його разом, з димом, Поволі повертаючись до тями. Худко озирнулася, Встала. Він рушив слідом. Дівчина не озиралася. Робила це доти, Доки не зайшла До кутнього будинку На комінтерна. Роман ще повештався там, Зайшов навіть в аптеку, Наче цей заклак Міг підказати про незнайомку, від якої лишився лише спогад Про гетне ноги. Цього разу на ній був светр Із широчезними рукавами. Роман у крайока споглядав, Як дівчина вицмолала каву, А потім спритним рухом Перекинула філіжанку, Перечекавши, згодом замружилася, Отхилила її і почала туди зазирати. Лице її поволі сповнювалося огиди. Вона відштовхнула філіжанку, нервово полізла по цигарку, кілька разів похапливо затягнулася і, випустивши найгустіше пасмо диму, накрила півстолика. «Яка тут клава додивиться!» як широкий рукав светра ветра поглинає в димовій завісі філіжанку. Сунне руку до сумочки, буцім лише для того, аби виняти журнал археології. Вітерець, легкий як гріх, квапав її ходу. Лише раз вона зупинилася, стала під деревом, нервово розщебнула сумочку, видобула звідтам здовоч, і знову її личко загострилося від огиди. Вона ж бурнула філіжанку в урну і подалася геть. Роман дбайливо виняв її, обгорнув хусточкою, аби не пошкодити пальцевих відбитків. Ледве встиг тиснути її на до кишені, як побачив, що незнайомка повертається, Розминувшися, він став за вітриною аптеки. Звідти чудово було видно розпач у дівчини, яка витрусила чи не всю урну, переконавшися з жахом, що філіжанка вмить зникла. Народ проминав її. Кого тепер здивує людина, яка коперсається в смітті? Навіть, якщо в неї гарні ноги, особливо ліва. Да, сказав Роман, – наступної акції Роман не волав, де жить злодія, а натомість придбав нове число археології. Тепер він сів за той столик, якого полюбляла вона, і розгорнув статті. Дівчина сіла навпроти і не здолала проминути поглядом обкладинку. «Цікавитися...» Розкопками байдуже кинув до незнайомки. Ну, замитушилася поглядом вона. Я там працюю в Інституті археології, надцюрбнула пінку. Щаслива людина. Заховав журнал Роман, остерігаючись, щоб розмова не пішла про тонкощі, в яких він нічого не петер. Я досліджую архетипи. І тут трапляється чимало цікавих ілюстрацій. Вона допила і занервувалася, бо перекидати філіжанку треба одразу. «Вийду по корю, підвівся він. Чекати майже не довелося. Вона вийшла, притискаючи сумку. «А яка ваша тема?» – не дав утекти. «Трипільська культура. Очі її пошили щастям» що вона там такого цікавого побачила в кавовій гущі. Вона смолила ватру, балакала про тих учених, які намагаються викреслити трипільців зі славянського ареалу. тих, хто поневолював архетипи. Коли вона записувала його телефон, він помітив у записникові календарика. Одного погляду було досить, аби зафіксувати в ньому скупчення днів, обведених чорнилом – архетипа жіночого місячного циклу.